Nyolc Tizenegyen voltunk. Markó persze, Adi természetesen, a két Mike, Brent, Bidders, David, Jakey, Skippy, Viv, az egész banda. Maumban találkoztam velük. Megpakoltunk három ezüst színű lapos fenekű csónakot, és elindultunk. Napokig evesztünk, sodródtunk, horgáztunk, táncoltunk. Esténként hangoskodtunk és rosszalkodtunk. Reggelente szalonnát és tojást sütöttünk nyílt tűzön és idegfürdőt vettünk. Bozót koktélokat és afrikai sört ittam, és tudatmódosítónak minősíthető szereket fogyasztottam. Amikor nagyon meleg lett az idő, úgy döntöttünk, elővesszük a jetski-t. Volt annyi lélek jelenlétem, hogy kivettem az ájfonomat a zsebemből és a jetski konzójába rejtettem. Gratuláltam magamnak, amiért ilyen körültekintő voltam. Aztán Adi felpattant a jetski hátuljára, őt a kimondottan anarchistaként viselkedő Dzséki követte. Ennyit az óvatosságról. Mondtam Jéki-nek, hogy szálljon le. Három ember túl sok. Nem hallgatott rám. Mit tehettem volna? Elindultunk. Cirkáltunk, nevetgéltünk, kerülgettük a vízilovakat. Elrobogtunk egy homokpad mellett, egy három méteres krokodil napozott rajta. Ahogy balra kanyarodtam a jetskivel, láttam, hogy a krokodil kinyitja a szemét, és becsúszik a vízbe. Néhány pillanattal később leröpült Adi kalapja. Menj vissza, érte! Menj vissza! kérte. Megfordultam, ami nem volt könnyű három emberrel a fedélzeten. A kalap mellé kormányoztam magunkat, és Adi lehajolt, hogy elkapja. Aztán Dzséki is odahajolt, hogy segítsen. Mindannyian beleestünk a folyóba. Éreztem, ahogy a napszemüvegem lecsúszik az arcomról. Láttam, ahogy a vízbe bepottyan. Utána merültem. Amikor feljöttem, eszembe jutott a krokodil. Láttam, hogy Adi és Dzséki ugyanerre gondolt. Aztán ránéztem a jetskire. Az oldalára fordulva úszott. A francba. Az iphone -on. Az összes fotommal és a telefonszámokkal. Meg! A jetski megakadt a homokpadon. Jobbra fordítottuk, én pedig lekaptam a telefonomat a konzóról. Elázott. Tönkrement. Az összes fotó, amit meggel készítettünk. Plusz az összes esemesünk. Tudtam, hogy ez a pasis kirúccanás el fog durvulni, ezért elővigyázatosságból elküldtem néhány képet megnek, és néhány haveromnak mielőtt elindultam. A többi azonban biztosan oda Sőt, hogyan tudok kapcsolatba lépni vele? Adi azt mondta, ne aggódjak, rizs közé tesszük a telefont, ami biztos módszer arra, hogy kiszárítsuk. Órákkal később, amint visszatértünk a táborba, pontosan ezt tettük. Belemerítettük a telefont egy nagy vödör nyers fehér rizsbe. Kételkedve néztem lefelé. Mennyi ideig tartott? Egy-két nap. Nem jó. Azonnali megoldás kell. Michael kidolgoztunk egy tervet. Írhatnék levelet megnek, amit ő hazavinne magával maumba. Tígy, ezután lefényképezni a levelet, és elküldené megnek SMS-ben. Megtelefon számát elmentette magának. Akkor adtam meg neki, amikor először ment ki, megírt a reptérre. Már csak meg kell írnom a levelet. Az első kihívás az volt... Hogy tollat szerezzek valahogy a rakás nyomitól. Van valaki néltól? Micsoda? Egy toll. Van egy epipenem? Nem, egy toll, egy toll. Királyságomat egy golyóstól ért. Ó, egy golyóstól. Hűha! Valahogy kerítettem egyet. A következő kihívást az jelentette, hogy helyet találjak a levélíráshoz. Letelepettem egy fa alá. Gondolkodtam, Bámultam a semmibe, és érni kezdtem. Hé, gyönyörűm! Oké, okay, megfogtál. Nem tudok nem rád gondolni. Hiányzol. Nagyon. A telefonom a folyóba esett. Szomorú arc. Ettől eltekintve szuperül érzem magam. csak itt lennél. Mike távozott a levéllel a kezében. Napokkal később a pasis hajóút befejeztével visszatértünk Manuba. Találkoztunk Tiggsel, aki azonnal mondta, nyugalom, már kaptam választ. Tehát nem álom volt, meg nagyon is valóságos. Az egész valóság volt. Meg a válaszában többek között azt mondta, hogy szívesen beszélne velem. Örömömben elindultam a pasis kirándulás második etapjára, a Moremi rezervátum erdejébe. Ezúttal vittem magammal műholdas telefont. Amíg mindenki befejezte a vacsorát, Találtam egy tisztást, és felkapaszkodtam a legmagasabb fára, arra számítva, hogy ott jobb lesz a vétel. Felhívtam meget. Felvette. Mielőtt megszólalhattam volna, kibökte. Nem kellene ezt mondanom, de hiányzol. Nekem sem kellene ezt mondanom, de te is hiányzol. Aztán csak nevettünk, és hallgattuk egymás lélegzését.